«Що ж ти так дивишся? Немає? Ти сирота? Що ж з тобою робити? Он, одяг у тебе геть порваний, листя в голові. Що ж з тобою робити?» Я дивилася на неї. Після яйця, смак якого я навіть не відчула, мені по-справжньому закрутіло їсти. А на їжу треба заробити». Я помітила на подвір'ї порожнє відро. У відрах носять воду. Це я пам'ятала. Криниця була за кілька метрів від хати. Я встала, взяла відро і показала пальцем на криницю. А потім знову на відро, аби бабця не подумала, що я хочу його вкрасти. Я ніколи не діставала воду з криниці. Але все зробила правильно – Причепила відро до гака, спустила його вниз, а потім довго, цілу вічність, крутила ручку, поки відро опинилося на горі. Не втримавшись, припала до води і випила так багато, що довелося знову опускати відро вниз. Я ледь дотягла відро до хати і поставила біля порога. Старенька сіла біля нього і проворно почала лущити кукурудзу. Поруч стояв великий казан із буряками. З одного, ніби з мертвого тіла, стирчав ніж. Дякую, дитино, сказала вона і кивнула на казан. Ось ще треба буряка нарізати для свиней. Сама нічого не встигаю. Та чи можна тобі ніж давати в руки? Хто тебе зна? Я витягла встромленого ножа сіла поруч і почала нарізати буряк. Ось так я лишилася в цьому загубленому посеред гір на селі. Старенька мешкала сама. Діти давно роз'їхалися. Чоловік помер кілька років тому. «Якщо тобі нема куди йти, – сказала вона, – живи в мене». Допомагатимеш поратися у господарстві. Мені самі вже тяжко, а я тебе годуватиму. Спати можеш на веранді, а далі подивимось. Увечері, після того, як я виробила сухі стебла кукурудзи, бабця дала мені тарілку з козячим сиром та склянку молока. «Ну що ж, тепер ходімо до хати. Покажу тобі твоє місце». Вона повела мене всередину. «Ляжеш отуто, указала на низький тапчан, що стояв у кутку простору скляної веранди. «Тут є ковдра, подушка. Завтра, якщо захочеш, поведу тебе до лазні». «Щоправда, лазня у нас працює раз на місяць, але як вона, завідувачка, моя подруга, затопить». Усе. Спи. Я теж піду. Завтра займемося садом. Вона щільно зачинила за собою двері, і я залишилася в темряві. Сиділа і дивилася за широке тьмене скло, з яким дивовижними й фантасмагоричними візерунками вимальовувалися покручені стовбури старих дерев. Я ще вранці помітила з протилежного боку хати великий сад, у якому ніби різнокольорові ліхтарі висять жовті груші, червоні яблука та лілові сливи. Внизу, біля інших хат, врожай було вже зібрано. Я лягла на тапчан, не роздягаючись, і з задоволенням випростала утомлені ноги. Тепер Змінивши ракурс, я бачила над собою темне небо, в якому ніби риба в сітці пульсували зірки. Вони водили танок, наближалися і віддалялися, то випускаючи свої довгі щупальця, то згортаючись у ливий м'ячик. У суцільній тиші було чутно, як хата наповнюється нічними звуками – Десь на горі шурхотіли миші, Час від часу в саду падали яблука. На веранді духмяно пахли сухі трави,